Те привиди не мають підтримки. Не встигли вони заснути і повернутися в могилі, як їхні ще живі друзі перебираються в інші краї. Тому коли вони виходять уночі, щоб пошвендяти, то не знаходять нікого знайомого, аби поспілкуватися. Це, мабуть, і є причиною того, що ми так рідко чуємо про примар в інших місцях, за винятком наших давніх голландських поселень. Однак безпосередньою причиною поширення надприродних казок у цих місцях була, безсумнівно, близькість до сонної лощини. Її вплив відчувався в самому повітрі, яке кишило місцевими почварами. Воно розповсюджувало атмосферу мрій і фантазій, що заражала всю округу. В оселі Вантаселя були присутні кілька байкарів, котрі зазвичай могли пригостити присутніх своїми дикими і водночас захоплюючими легендами. Вони розповідали багато похмурих казок про похоронні процесії та жасткі зойки біля велетенського дерева, де схопили нещасного майора Андре, яке росло неподалік. Дехто згадував також і про білу пані, котру не раз бачили в похмурому яру біля воронячої скелі, де вона колись загинула в снігу і її лемент долинав звідти зимовими ночами перед кожною хортовиною. Проте більшість оповідок була присвячена улюбленій примарі цієї місцевості – вершнику без голови, котрого кілька разів помічали, як він нишпорив околицями. Подейкували, що вночі він стриножить свого коня серед могил на церковному кладовищі, у самітнене розташування цієї церкви здавалося вабла туди неспокійних духів. Вона стояла на пагорбі серед акацій та розлогих в'язів, із-за яких її скромні вибілені стіни висвічували як християнська чистота скелії самітника. Пологий схил спускався від неї до сріблястої поверхні води, оточеної високими деревами, поміж котрими можна було б розглядіти голубі пагорби гудзону. При спогляданні порослого травою кладовища, де тихенько дрімало сонячне проміння, здавалося, що мертві нарешті можуть тут спокійно спочити. З одного боку церкви тягнулася широка лісова балка, вздовж якої шумів великий струмок поміж розбитого каміння та стовбурів повалених дерев. Колись неподалік від церкви через глибоку та темну частину потоку хтось перекинув дерев'яний міст. Дорога, що вела до моста, та й він сам ховалися у густій тіні на вислих дерев навіть посеред дня. А вночі вже цілковито занурювалися в непроглядну темряву. Таким був один із улюблених притулків вершника без голови і місце, де його бачили найчастіше. Розповідали історію про старого бровера, котрий більше за інших сумнівався в існуванні примар. Проте й він надибав вершника, повертаючись зі своєї прогулянки сонною лощиною. Відтак був змушений сісти позад нього, галопувати по заростях і чагарниках через пагорби та болота, доки вони не дісталися моста. Там вершник раптово перекинувся на кістяк, скинув старого бровера у потічок. І з ударом грому помчав над верхівками дерев. Ця історія навела на згадку про втричі дивовижнішу пригоду Брома Бонса, котрий запевнив, що гесенський вершник затятий верхівець. Він заявив, що вертався якось уночі із сусіднього села Сінг Сінг, аж тут його наздогнав нічний кавалерист, і Бром Бонс запропонував йому перегони за келих пуншу. А ще хлопець вхвалявся що його шибайголова навіть виграв би їх, бо по всій балці переганяв по чвару. Та як тільки вони дісталися до мосту, гесинський вершник вирвався вперед і зник у спалаху полум'я. Усі ці історії, що розповідали монотонними та боязкими голосами, якими люди балакують у темряві, і обличчя слухачів, котрі лише інколи освічувалися випадковою жаринкою люльки, глибоко закарбувалися у свідомості Ікабота. Він щедро відплатив за насолоду від гостини, процитувавши свого улюбленого автора Коттонометера і додавши кілька чудових розповідей про події, які сталися в його рідному штаті Коннектикут і про страшних почвар, яких зустрічав у своїх нічних прогулянках по сонній лощині. Свято поступово вщухало – Старі фермери повсаджували свої сім'ї на підводи, торохкотіння котрих чулося якийсь час на дорогах і відлунювало далеко в горах. Декотрі дівчата повсідалися на коней позад своїх коханих, а їхній запальний сміх, що звучав у переміж із цокотінням копит, звеселяв тихі ліси, але звучав усе тихіше і тихіше, доки зовсім не вщух. І околиця з галасливою та веселою Перетворилася на мовчазну та безлюдну Лише Ікабот затримався, щоб відповідно до традицій закоханих Побути наодинці зі своєю обраницею Він навіть не сумнівався, що перебуває зараз на шляху до успіху Що сталося під час цієї зустрічі, не можу сказати Бо нічого про неї не знаю Однак, боюся, щось пішло не так Бо, закоханий вибрався на свіже повітря з вельми спустошеним і похмурим виглядом. Ох, ці жінки, ці жінки. Можливо, панночка вирішила жорстоко пококетувати, а може, заохочення залицянь бідного педагога було лише способом завоювати серце його супротивника, тільки небо знає це, але не я. Досить сказати, що і кабот вийшов звідти, наче хотів украсти курку а не серце дівчини. Не дивився ні праворуч, ні ліворуч. Не оглядав фермерські статки, до яких раніше був такий ласий, а пішов прямо до конюшні, де кількома стусанами та копняками виштовхав свого коня із затишного стіла, в якому тварина солодко дрімала, мріючи про гори кукурудзи та вівса і цілі долини порослі конюшиною коли ікабот засмучено та неквапливо рушив у свою подорож додому, минаючи високі пагорби, які здіймаються над Таррітауном. які так радісно кілька годин тому мчав у протилежний бік, на дворі стояла нічна година, найслушніша для чаклунів. Пора була такою ж сумною, як і він сам. Далеко внизу та панзі ніс у невідомі свої брудні та бурхливі води, Тут і там височили щогли над шлюпками, які спокійно стояли на якорі біля берега. Такої глупої ночі ледве чутно було брехню якогось сторожового собаки на протилежному березі Гудзону. Гавкіт був настільки невиразний і слабкий, що лише міг дати уявлення, яка велика відстань віддаляє чоловіка від цього вірного супутника людини. А десь далі вчувалося кукурікання півня, що випадково прокинувся, але це було далеко-далеко на якомусь хуторі в горах, наче відгук потойбічного світу. Довколо парубка не було жодних ознак життя. Хіба іноді озветься якийсь меланхолійний цвіркун або жаба-квакна із сусіднього болота, ніби їй незручно спати і вона раптово перевертається на інший бік? Усі ті розповіді про привидів і духів, які вчитель почув упродовж вечора, тепер спадали на думку. Ніч ставала все темнішою і темнішою. Зорі, здавалося, занурювалося в небо щораз глибше, а хмари іноді зовсім затянули їх від очей парубка. Він ніколи ще не почувався настільки самотнім і розгубленим. Більше того, він наближався до того самого місця, про яке йшлося в багатьох розповідях про примар. Посеред дороги стояло величезне тюльпанове дерево, яке наче гігант вивищувалося над усіма іншими навколишніми деревами і слугувало своєрідним орієнтиром. Його гілки були неймовірно покручені і досить великі, що здавалися стовбурами інших дерев. Вони спадали майже до землі та знову здіймалися вгору. Ця місцина відома трагічною історією про такого собі Андре, котрого захопили тут у полон. Тому дерево так і назвали – деревом майора Андре. Прості люди ставилися до нього з повагою та забобонним страхом. Частково через співчуття до долі його нещасного тески а частково через повір'я про дивні видовища та скорботні ридання, пов'язані з цим деревом. Коли Ікабо дістався до цього страшного дерева, він став насвистувати. Йому здалося, що той свист отримав відповідь, але це був лише різкий подув вітру над сухим гілячем. Коли парубок наблизився, то побачив якусь пляму, що біліла на дереві. Він зупинився і припинив свістіти, а придивившись уважніше, збагнув, що це місце, де дерево колись розколола блискавка, і біла деревина залишилась без кори. Раптом він почув, наче якийсь стогін. Зуби молодика зацокотіли, а його самого аж затрясло. Але це було лише тертя однієї величезної гілки об іншу, викликана вітром. Вершник безпечно минув в дерево, але далі на нього чекали нові небезпеки. Десь за 200 ярдів від дерева дорогу вершнику перетнув невеликий потічок, який зникав у заболоченому та густо порослому рівчачку, відомому під назвою «Болото віллі». Кілька неотесаних колод, перекинутих поруч, слугували мостом через цей струмок. На тому боці дороги, де річечка входила в ліс, стояла купа дубів і каштанів, густо обвитих диким виноградом, занурена в похмуру темряву. Перейти цей міст було справжнім випробуванням. Саме тут, заховавшись між листям каштанів і виноградом, на нещасного Андрея чатували дужі йомани, котрі полонили його. З того часу це місце вважалося зачаклованим, і неможливо передати відчуття школяра, котрому треба було пройти його самостійно після настання темряви. Коли парубок під'їхав до потоку, його серце немилосердно заколотило. Він зібрав, однак, усі власні сили до купи Приострожив коня, намагаючись вихором промчати через міст, та замість того, щоб ступати просто вперед, вперта стара шкапа кинулась у бік і вперлася в загорожу. І кабот, чий страх міцнів із кожною миттю затримки, схопив повіддя якнайдужче і став гаряче спонукати її, але все було марно. Нарешті кінь здався, але попер на протилежний бік дороги. Гущавину терну і вільхи. Читель був змушений тепер вдатися і до батога, а не лише до ніг, щоб полічити сухі ребра старого пороха, який кинувся вперед, похмуро-фиркаючи. Але так раптово зупинився біля самого мосту, що вершник мало не дав старчака. Саме в цю мить чутливе вухо і кабота вловило якийсь плескіт по той бік мосту. У чорній темряві гаю на березі струмка – він побачив щось величезне, стиснуте та напружене. Здавалося, це якесь гігантське чудовиська готується стрибнути на мандрівника з пітьми. Волосся бідоласі педагогу заворушилося на голові. Що робити? Повернути назад і рятуватися втечею було занадто пізно, та який шанс був у парубка уникнути зустрічі з духом чи примарою. Бо якщо це справді була вона, то могла мчати немов на крилах вітру. Довелося демонструвати власну хоробрість, і вершник зажадав схвильованим голосом назватися, але відповіді не отримав. Парубок повторив свою вимогу ще більш збудженим голосом, але відповіді все одно не було». Він ще раз вперіщив по боках впертого пороха та, заплющивши очі, з вимушеним запалом взявся співати псалми, і лише тоді тривожна тінь зворушилася, видряпалася на укіс і опинилася посеред дороги. Хоча ніч була така, що, хоч в око стрель, постать невідомця все ж можна було якось розгледіти. Він виявився вершником чималих розмірів, що сидів верхи на чорному баскому. Він не робив ніяких пропозицій чи спроба і тримався осторонь по той бік дороги, якою посунув, наче сліпий старий порох, здолавши свій переляк і впертість, і кабот не відчував жодного бажання спілкуватися з цим дивним опівнічним супутником бо згадав про пригоди Брома Бонса з гестинським вершником, котрий гнав свого коня, сподіваючись перемогти у верхогонах. Незнайомець, однак, вів свого скакуна неквапливим алюром. І кабот і собі пустив шкапу ступа, намагаючись відстати. Але невідомець зробив те саме. Душа парубка сховалася в п'ятий. Він спробував відновити свої псалмоспіви, але висхлий язик прилип до піднебіння, тому не міг промовити і слова. Щось загадкове та жахливе відчувалося в мовчанці цього химерного супутника. Скоро боязкі перечуття здійснилися. Дорога звернула до гори, і силует таємничого вершника чітко вималювався на тлі неба. Високий і загорнутий у плащ, і кабот заціпанів від жаху, узрівши, що тому бракує голови. Але його переляк зріс ще більше, коли він побачив, що голова, яка мала триматися на плечах, бовтається біля сідла. Його жах уже наближався до вітчаю. Ціла злива ударів посипалася на пороха. Парбок сподівався, що раптовим рухом вдасться обігнати страшного супутника. Але привид клусом помчав за ним. Так вони продиралися крізь густі зарості, а з-під копит летіло каміння та сипалися іскри, що висікалися на кожному кроці. Одяг і кабота майорів на вітрі. Він притиснув своє довготелесе тіло до шиї коня, несамовитого від такої гонитви. Так вершники дісталися до дороги, яка впирається в сонну лощину. Але порох, у якого, здавалося, вселився демон, замість того, щоб скакати туди, кинувся у протилежний бік і стрімголов помчав схилом ліворуч. Ці манівці вели через піщаний рівчак, приблизно на чверть милі затінений деревами, перетинали міст і підіймалися на зелений горбок де стоїть біла церква. Паніка дала його коневі явну перевагу над переслідувачем, але як тільки вдалося пройти половину шляху через яругу, попруга сідла молодика ослабла, і вершник відчув, що воно вислизає з-під нього. Він вхопився за луку, намагаючись з усіх сил втриматися в седлі, але даремно. Він вчасно обхопив за шию старого Пороха, щоб врятуватися, коли сідло сунулося на землю. Вчитель почув, як воно затріщало під копитами коня його переслідувача. На мить він жахнувся через майбутній гнів Ганса Ван Рипера, котрий обов'язково осатаніє, адже це було його святкове сідло. Але для дрібних страхів не залишалося часу. Примара вже майже наздогнала парубка, який і так був не надто вправним вершником, а він відчайдушно намагався не звалитися, сповзаючи то на один бік коняки, то на інший, а іноді бився об гострі виступи її хребта, остерігаючи, щоб той не роздер його навпіл. Відкритий просвіт між деревами тепер збадьорив утікача надією на те, що до церковного мосту вже майже рукою подати. Мерехтливе відображення срібної зіроньки у воді струмка свідчило, що парубок такий не помиляється. Він побачив стіни храму, що нечітко біліли між деревами. Згадав про місце, де зник примарний суперник Брома Бонса. «Якщо зможу дістатися до цього мосту, – подумав ікабот, – то буду в безпеці». Аж тут вчитель почув, як чорний скакун фиркає вже майже за ним. Йому навіть здалося, що відчуває на спині його гарячий подих. Ще один судомний удар по ребрах, і старий порох опинився на мості і вже гупав копитами по лунких дошках. Так вдалося дістатися на інший бік. Нарешті Ікабот зважився кинути погляд позад себе, щоб подивитися, чи перекинуться його переслідувачі, як подейкували на хмару сірки та вогню. Натомість побачив, як привид підіймається в стременах. І кидає в нього своєю головою. І кабот намагався ухилитися від цього жахливого снаряду, але не зумів. Голова вдарилася в його череп, і з вражаючим тріскотом вершник упав на землю. А порох, чорний огир і примарний вершник, пролетіли повз нього, як вихор. Наступного ранку стару коняку знайшли без сідла з обірваною вуздечкою під ногами, як та мирно щепала траву біля воріт ферми. Ікабот на сніданок не з'явився. Настав обід, але квартиранта так і не було. Підлітки зібралися в школі і безтурботно вешталися на березі річки. Але вчитель не давав про себе знати. Ганс ван Ріпер відчував неспокій за долю бідолашного Ікабота, і свого сідла. Влаштували піщі пошуки, і після ретельного дослідження вдалося натрапити на слід зниклого. На одній частині дороги, що веде до церкви, знайшли сідло, усе в болоті, сліди кінських копит, що глибоко відбилися в ґрунті. Вершники мчали з несамовитою швидкістю і простежувалися аж до мосту, за яким на березі широкої частини потічка, де він глибшеє, а вода стає чорнішою, виявили капелюх нещасного і кабота, а поруч із ним – репнутий гарбуз. Пошукали ретельніше, але тіла вчителя не виявили. Ганс ван Ріпер, який мав розпорядитися його майном, пильно оглянув згорток, в якому містилися всі скупі скарби вчителя. Вони складалися з двох із половиною сорочок, двох хусток на шию, кількох пар вовняних шкарпеток, старих вельветових штанів і ржавої бритви, книги псалмів із купою собачих вух і зламаного камертона. Щодо підручників і шкільних меблів, то вони належали громаді, за винятком історії чаклунства альманаху Нової Англії Метера і Сонника, в якому знайшли аркуш поперу, дрібно списаного каракулями що свідчило про численні спроби написати оду на честь спадкоємиці Ван Ці магічні книги та поетичні потуги негайно були засуджені до спалення Гансом Ван Ріпером, котрий із того часу вирішив більше не посилати своїх дітей до школи, зауваживши, що ніколи не було нічого путнього з того читання та письма. Щодо грошей, то напередодні вчитель отримав свою квартальну плату, тому, очевидно, мав їх при собі на час свого зникнення. Ця таємнича подія викликала багато балачок у церкві наступної неділі. У храмі біля мосту та в місці, де знайшли капелюха і гарбуз, збиралися юрби роззяв і пліткарів. Розповідали про Бровера, Бонса і багатьох інших нещасливців. А коли старанно оглянули все і порівняли з поширеними оповідками, то похитали головами і дійшли висновку, що і кабота забрав гесенський вершник. А оскільки той був парубком і нікому не заборгував, то ніхто собі ним і не переймався. Школу перенесли в інший закуток місцини і тепер там царював інший педагог. Правда, один старий фермер, котрий через кілька років побував із візитом у Нью-Йорку і розповів мені ці моторошні історії, привіз додому звістку, що Ікабот Крейн живий і що вибрався звідси, частково наляканий примарами та лютю Ганса Ван Рипера, а частково через те, що панночка дала йому від Коша. Парубок начебто перебрався в далекі краї, де тримав школу і водночас вивчав право. Був допущений до адвокатури, став політиком, балотувався в депутати, дописував у часописи та нарешті був обраний мировим суддею. Своєю чергою Бром Бонс незабаром після зникнення суперника повів із переможним виглядом квітучу Катріну до вівтаря. Але щоразу сіпався, коли розказували історію і кабота і завжди гучно реготав при згадці про гарбуза що збурювало підозри, ніби він знає про цю справу більше, ніж каже. Місцеві комасі, які вважаються найкращими суддями в таких питаннях, і досі переконані, що ікабота Крейна забрали звідси якимось надприродним способом. Цю улюблену історію часто розповідають зимку біля вогню. Міст, як ніколи раніше, перетворився на справжній об'єкт забобонного страху. Це й можна назвати причиною того, що дорога через нього згодом занепала. Тому тепер до церкви можна було пройти лише по вставок мельника. Будівля школи, яка стояла пусткою, незабаром завалилася. І, як подейкують, там оселився дух невдахи педагога. І не одному молодику, котрий вертає з заплуга додому літнього вечора, Часто вчувається його голос у далечині, що меланхолійно співає псалми посеред спокійної тиші сонної лощини. Постскриптум Написано особисто рукою пана Нікербокера. Ця історія передана майже слово в слово, як я її почув на міських зборах у стародавньому Манхеттені, де були присутні наймудріші та найвідоміші бюргери. Оповідач був приємний, хоча й потріпаний на вигляд джентльмен у картатому костюмі з трохи кумедним обличчям. У мене були серйозні підозри, що він бідує, бо аж зі шкіри пнувся, щоб бути цікавим. Коли він закінчив свою розповідь, почувся схвальний сміх, особливо з боку двох-трьох старших службовців котрі більшу частину часу куняли. Був там, однак, ще один високий, сухий старий пан з навислими бровами, котрий зберігав серйозне і доволі незворушне обличчя, час від часу складаючи руки, схиляючи голову і втуплюючись у підлогу, наче від сумнівів. Це був один із тих сторожких людей, котрі ніколи не всміхаються якщо тільки немає для цього хорошої підстави, що докази і закон на їхньому боці. Коли веселощі решти компанії вляглися і настала тиша, незнайомець спер одну руку на підлокітник свого крісла, а другою взявся у бік, та легким, але дуже наполегливим рухом голови і насупленими бровами став вимагати пояснити. Яка мораль цієї історії? Та що вона має доводити? Оповідач, котрий якраз підносив келих вина до своїх губ, щоб освіжитися після такої важкої праці, завмер на мить поглянув на пана, котрий звернувся до нього з виглядом безмежної поваги, повільно опустив келих на стіл і зауважив, що ця історія має на меті цілком логічно довести, що немає таких ситуацій у житті, які б не мали своїх переваг і позитиву, якщо не втрачати почуття гумору. Що чоловік, котрий змагався з примарою, особливо не постраждав, і якщо сільському вчителю і відмовить принцеса, то це все одно буде підвищенням його статусу. Обережний старий джентльмен ще дужче насупився від таких слів помітно спантеличений вишуканим поясненням, до якого вдався чоловік у картатому костюмі, з тріумфом поглядаючи на свого опонента. Врешті-решт, старий гань зауважив, що все це дуже добре, але він усе одно вважає історію доволі дивною і що в кількох питаннях у нього є сумніви. Уся справа у вірі, сер, зрунив оповідач. І якщо вже на те пішло, то я й сам не вірю навіть у половину розказаного».